Pe 11 iunie 1948, Marea Adunare Națională a Comuniștilor a votat legea privind naționalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări și de transport. Mii de întreprinderi, bănci și firme de asigurări au trecut de la privație în mâinile statului. Propaganda comunistă avea să se laude câțiva ani mai târziu cu binefacerile naționalizării. La 11 iunie 1948, clasa mucitoare sub conducerea partidului a înfăptuit actul revoluționar al naționalizării, punând capăt exploatării capitaliste în industrie și pășin la făurirea orînduirii socialiste. Naționalizarea a dat aripi dezvoltării furtunoase a întregii economii naționale care s-a terminat cu un faliment național. Comuniștii nu s-au oprit însă aici. Anul următor a început colectivizarea forțată, ceea ce a însemnat confiscarea pământului țăranilor, iar în 1950 statul a trecut la confiscarea caselor deținute de foști industriași, bancheri și oameni de afaceri. În plus, după ce le-au luat afacerile, casele și alte bunuri, comuniștii le-au înscenat procese celor care li se opuneau și i-au aruncat în închisori. Distrugerile făcute atunci de comuniști nu au fost reparate complet nici până azi. Pe 11 iunie 2013, guvernul grec a închis radio-televiziunea publică. Emisia s-a oprit la câteva ore după anunțul făcut de purtătorul de cuvânt al executivului. Acesta a spus că statul nu mai poate accepta risipirea 300 de milioane de euro anual. Cei peste 2500 de angajați s-au baricadat în sediu și au continuat emisia pe internet În cele din urmă au fost evacuați de poliție Doi ani mai târziu, pe 11 iunie 2015, emisia radio-televiziunii publice a fost reluată cu intonarea imnului de stat Noua instituție funcționează acum cu ajutorul unei taxe lunare de 3 euro Care vine pe factura de electricitate, așa cum era și în România până la un anumit moment Înainte de închiderea fostei radioteleviziuni publice, taxa era de 4 euro și 30 de cenți. Pe 11 iunie 2010 a început Campionatul Mondial de fotbal în Africa de Sud. A fost pentru prima oară când competiția s-a desfășurat pe continentul african. FIFA dorea la vremea respectivă ca mondialul să meargă prin rotație de pe un continent pe altul, iar în cursa pentru cel din 2010 au fost primite doar țări din Africa. Africa de Sud a câștigat găzuirea mondialului cu sprijinul emoționant al lui Nelson Mandela, dar și cu ajutorul unei mite de 10 milioane de dolari, bine plasate către șefii Federației Internaționale de Fotbal, acești bani au inversat scorul votului care le-ar fi dat competiția marocanilor. Cupa mondială din 2010 a fost câștigată în premieră de Spania. Pe 11 iunie 1943 s-a născut mafiotul Henry Hill, cel care a fost sursă de inspirație pentru personajul din filmul lui Martin Scorsese, Goodfellas, tradus la noi, băieți buni. I know I'd go from rags to una dintre cele mai mari lovituri date de gașca lui Hill a fost în uh, 1978, când au jefuit pe aeroportul JFK din New York un avion Lufthansa. Au plecat cu aproape 6 milioane de dolari, echivalentul la peste 20 de milioane în banii de azi. La vremea respectivă a fost cel mai mare jaf din istoria Americii. În cele din urmă, Hill a fost arestat pentru trafic de droguri. Era teamă că va fi ucis de colegii din mafie, așa că a devenit informator și a intrat în programul de protecție martorilor, din care a fost dat afară pentru că se îmbăta și se lăuda vecinilor că este mafiot. Bă, voi știți cine sunt eu? Ați văzut Goodfellas? Ei, eu eram la negru? Te respira greu. Pe 11 iunie 1986 a avut loc premiera filmului cu adolescenți q cu Matthew Broderick în rolul principal În original se cheamă Ferris Bueller's Day Off Este povestea unui adolescent care minte că e bolnav pentru a nu merge la școală Drept urmare decide să-și facă de cap o zi întreagă prin Chicago Înainte de absolvirea liceului Filmul a fost unul dintre cele mai vizionate în vara lui 1986 Iar una dintre piesele de pe coloana sonoră a reușit să intre în topuri Din nou e vorba de Twist and Shout a trupei Beatles care astfel s-a întors în clasamentele americane după mai bine de două decenii.